Boa tarde e un saúdo agarimoso a todos os ointes de Radio Cornellá. Despois do tempo de lecer deste verán, compre primeiramente daros parabéns a Asociación Rosalía de Castro, que comeza con forza unha nova xeira cultural na nosa lingua. O programa de radio sempre en Galicia e moi pronto o certame de poesía e a revista Lua Nova. Parabéns tamén, por suposto, a Radio Cornellá e ao Concello, sempre atentos a colaborar con estas actividades. Estáse a facer as cousas ben, que non sempre é así. Escribía aí uns días Manuel Bragado na prensa un artigo que titulaba «Que pasa co galego en Vigo?». Neste artigo fai referencia ao libro «Que pasa co galego?», 32 preguntas sobre a situación social da lingua, editado por Xerais do Catedrático de Lingüística da Universidade de Vigo, Fernando Ramallo. Das sete cidades galegas, Vigo é onde menos galego se fala. Apenas o 15,4% da poboación viguesa de facer uso prioritario do galego, cando hai dez anos era do 24,7%. Segundo o autor, isto supón unha evolución demoledora que de continuar coas condicións que favoreceron esta castelanización recente o uso do galego será case residual nas eracións seguintes porque os datos non son moito mellores nas outras cidades galegas. Ferrol 17,7%, a Coruña 20%, Pontevedra un 23%, Ourense o 33%, Santiago 43,9% e Lugo un 44,7%. En máis no, do 90% dos fogares vigueses, ningunha persoa fala habitualmente galego, como sucede tamén en Ferrol e a Coruña. Non é unha situación doada de reverter, tendo en conta que non hai moitos anos o presidente que agora temos asistiu na cidade olívica a unha manifestación en contra da lingua do país. No mesmo diario en que escribía Manuel Bragado, aparecen outros datos que nos ofrece Ángel Vence, moito máis positivos e optimistas. En España existen 175.000 bares e 22.000 farmacias, e somos dos países con maior esperanza de vida. Fai referencia a Ángel Vence ao chamado paradoxo francés. Nese país onde, a pesar de que o consumo de queixos, manteiga e foa grasa é alto, teñen un baixo índice de enfermidades coronarias, o cal podería ser debido ao consumo moderado de viño que protexe das doenzas do corazón. Remata o periodista mentando aquel médico que non che garante que por deixar de beber e fumar vas vivir máis anos, pero iso sí, seguro que se che facer máis longos. Estareades todos eh, informados porque foi un acontecemento a nivel internacional da gran final das series mundiais do, do triatlón de Pontevedra que tivo lugar a finais de setembro. O comité organizador da cita desfixos en eloxos ante esta proba que puxo a Pontevedra no mapa deportivo mundial. Para chegar aquí, houve que percorrer un longo treito que comezou no 2008 coa Copa de Europa de triatlón. O responsable da organización afirmou que estivo presente en 16 mundiais e nunca viu o que pasou aquí na cidade de Lérez, con ningún erro no aspecto deportivo e as ruas e as gradas cheas de xente, a pesar de que non se contaba entre os competidores nin con Iván Raña nin Gómez Noia. O público e a cidade cumpliron, e cando isto sucede a marca de Pontevedra que foi vista nunha morea de televisións de todo o mundo vai traer cousas positivas. No 2024 vai ser o campeonato de España de clubes e no 2025 o Mundial Multideporte. Pero xa neste mes a cidade de Lérez vai acoller a cuarta edición do curso do Atlántico de oftalmología o maior congreso de todo o país. Un evento que evento que se celebrará os días 27 e 28 na sede a Fundación Avanca, e no que terán lugar máis de 40 ponencias. Segundo os organizadores, aquí van estar os mellores ponentes que se poidan traer e tocaránse todas as novas técnicas e avances que van aparecendo na oftalmología, sendo o curso máis importante de todo o Estado. Os asistentes... Quere seguir vindo a Pontevedra ano tras ano, así que é posible que o ano que ven vexamos unha ampliación do curso, dixo o alcalde. Dende a organización, recoñecen tamén que Pontevedra é unha cidade que reúne todas as condicións para poder facer un curso como este e, ademais, ten un encanto especial, con rúas con personalidade e unha boa gastronomía. As respostas que temos son moi boas e, por iso, seguimos apostando por vir aquí. O director do Congreso confirmou tamén que esta foi a edición máis complexa en canto a organización, xa que son moitos ponentes e a cita conta cun presuposto moi alto. E non hai tempo para aburrirse aquí en Pontevedra. Os mellores magos do mundo danse cita esta fin de semana aquí no Festival de Ilusionismo máis grande de Europa, segundo DIN, e pasarán por aquí os mellores ilusionistas do mundo. A venezuelana Dania Díaz, Miguel Muñoz, campeón mundial de máxia no 2018, o francés Gérald Leiguillu, Paul Ponce, un dos mellores malabaristas do mundo, e Amadeu Edama. É a segunda edición deste festival que reuniu máis de 50.000 espectadores o ano pasado, e xa está consolidado como un referente cultural e do mundo do ilusionismo a nivel nacional. É este sábado no Teatro Sede a Fundación con dous pases, un ás 18:30 e outro ás 21 horas. Tamén este fin de semana no Teatro Principal de Pontevedra levarase a cabo o proxecto Pontevedra, provincia de cine na orixe do cine, coa colaboración da Consellería de Cultura. O fotógrafo e cineasta José Gil naceu nas Neves no 1870 e faleceu en Vigo no 1937. Estableceuse como fotógrafo en Mondariz, vivindo despois en Ourense e en Vigo fixo numerosas obras con carácter documental, sendo un dos pioneiros do cinema galego. Gil tamén foi o primeiro que en 1916 filmou unha película de ficción en Galicia, Misledia, cun argumento no que non faltaban espionaxes e persecucións. E no filme rodado na Illa da Toxa aparecía como figurante castelau. Gil argallou un automóvil equipado como un laboratorio para revelar a película que filmaba en calquera cidade e proxectaba pola noite para os veciños. Con este cinemóvil percorreu Galicia en 1929 e temos unha recreación estes días aquí en Pontevedra que se pode visitar. Está situado no exterior do teatro principal entre as 18 e as 20 horas e logo o teatro acolle proxeccións abertas e documentais como O carro e o home de Antón Román, Mama Asunción de Xano Piñeiro e Xere voltar de Xacio Baño. Detrás desta iniciativa están o cineasta Ignacio Villar e o escritor Manolo González, autor dunha biografía de José Gil editada por Galaxia no 2022, que está na orixe de todo o proxecto. E rematamos, entre o 5 e 15 de outubro, celébrase no Grove a Festa do Marisco, con diferentes actividades e concertos gratuitos. O pasado xoves actuou Ana Moura nada en Santarém e récord de vendas de discos no seu país. Entre os seus discos están Para a lenda saudade, Lévame os Fados, Desfado, e coa canción Desfado Despídome, que teñan unha boa fin de semana. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espero mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse No silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça Esta sorte que me assiste Ai mas que sorte Eu viver tão desgraçada Na incerteza Que nada mais certo existe Além da grande certeza De não estar certa de nada Ai que saudade Que eu tenho de ter saudade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 se diluúen na diversión pasos na 2 que a condena Historia pensa que abrija Mai xustifica cada ferida